Заснулий. Макс Ванденбург проспав три дні. У деяких уривках цього сну Лізель спостерігала за ним. Можна сказати, що на третій день це стало її нав'язливою ідеєю. Перевіряти, дивитися, чи він ще дихає. Тепер вона вже вміла визначати ознаки життя за порохом його губ, густінням бороди, легеньким коливанням гілочок його волосся, коли він смикався у вісні. Лізель частенько стояла над ним, і в неї виникала страшна підозра. А що, як він прокинувся і ледь-ледь розплющив очі, щоб спостерігати, як вона спостерігає? Сама можливість бути спійманою на гарячому лякала і захоплювала її. Вона боялася цього. Вона цього хотіла. Тільки мамин голос, що кликав її. Примусив лізель відірватися від ліжка, одночасно заспокоюючи і розчаровуючи, що вона не зможе побачити, як він прокинеться. Інколи, незадовго до завершення сонного марафону, Макс говорив бурмотіння перелічуваних імен список Ісаак, Тітка Рут, Сара, Мама, Вальтер, Гітлер, сім'я, друг, ворог. Усі вони були разом з ним. Під простирадлами. І якоїсь миті він ніби боровся сам з собою. Nein. Шепотів Макс. Він повторював це сім разів. Ні. Лізель, поки спостерігала за ним, помічала схожість між собою і незнайомцем. Обоє прибули на небесну вулиці сум'ятці. Обом снилися кошмари. Коли час настав, Макс прокинувся з неприємним відчуттям нерозуміння. Його рот відкрився, щойно він розплющив очі. І він сів під прямим кутом. Ой. Клаптик голосу зірвався з його губ. Він побачив над собою перевернуту догори дригом обличчя дівчинки, мить роздратування від незнайомого місця, і він ухопився за спогади, намагаючись пригадати, де він зараз сидить і чому. За кілька секунд він почухав голову, шурхід займання і звів погляд на лізель. Він рухався уривками, а його очі. Коли вони вже розплющились, були карими і трясовинними, глибокими і в'язкими. Рефлексивно Лізель відсахнулась, але занадто повільно. Незнайомець простягнув руку, і його зігріті ліжком пальці зімкнулися на її передпліччі. «Будь ласка». Його голос теж вчепився в неї, ніби нігтями. Він в'їдався в її шкіру. «Тату, голосно». «Будь ласка». Ледь чутно. День котився до вечора, сірого і мрехтливого, та до кімнати могло потрапити лише брудно забарвлене світло. Це все, що пропускали крізь себе штори. Якщо в оптимісту уявіть, що воно було бронзовим, тато піднявся нагору і трохи затримався в дверях, споглядаючи стиснуті пальці Макса Вандербурга і безутішний вираз його обличчя. Обоє вчепилися за руку лізель. Бачу, ви вже познайомились. Сказав Ганс. Пальці Макса почали холонути. Обмін нічними кошмарами. Макс Ванденбург заприсягся, що більше ніколи не спатиме в кімнаті Лізель. Та про що він взагалі думав тієї ночі? Сама згадка про це жахала його. Він поміркував і припустив, що після прибуття був занадто спантеличений, тому так і сталося. Підвал. Ось найкраще місце для нього. Холодно і самотньо, ну і нехай. Він єврей, і якщо йому десь і судилося жити, то тільки в підвалі або ще якомусь такому таємному сховку для виживання. Вибачте. Покаявся він перед Гансом і Розою на східцях до підвалу. Віднині я буду тут. Ви мене навіть не почуєте. Жодного звуку. Ганс і Роза, охоплені вітчем через своє скрутне становище, не сперечалися навіть стосовно холоду. Вони постягували донизу простирадла і наповнили гасову лампу. Роза попередила, що їжі в них небагато, на що Макс із запалом попросив її приносити йому хіба недоїдки, та й то тільки ті, які не потрібні іншим. Нє ні, ні, заповнила його Роза. Ти в мене будеш добре їсти. Вони також затягнули до підвалу матрац той, що був на вільному ліжку у кімнаті Лізель а його замінили купою полотнич. Гарний обмін. Внизу Ганс з Максом запхали матрац під сходи, а збоку боку спорудили стіну з полотен. Вона була досить високою, щоб цілком закрити трикутний вхід. А крім того, їх було легко відсунути, якщо б Макс конче потребував свіжого повітря. Тато перепросив. Жалю гідно. Я розумію. Краще ніж нічого. Заспокоїв його Макс. Краще ніж я заслуговую. Дякую. Вдало розмістивши ще декілька банок фарби, Ганс пересвічився. Сховок має вигляд купи мотлуху неохайно зваленої в кутку, щоб не плуталося під ногами. Одна біда – варто лише відсунути кілька банок і зняти полотнище, і ви одразу зачуєте єврея. Сподіваюся, цього буде достатньо», – сказав Ганс. «Мусить бути». Макс заповз до середини і знову. «Дякую». «Дякую». Для Макса Ванденбурга це слово було найнікчемнішим з усіх, які він вимовляв. З ним конкурувало хіба що вибачте. Якась сила постійно спонукала його повторити ці слова? Мабуть, уколи хворобливого відчуття провини. Скільки разів за ці кілька годин, відколи він прокинувся, Макс поривався вийти з підвалу і покинути цей дім? Напевне, сотні. Щоразу, однак, він обмежувався лише поривами. А від цього ставало тільки гірше. Він хотів піти. Боже, як сильно він хотів. Чи принаймні хотів хотіти. Але знав, що це йому не до снаги. Це чимось нагадувало ту ніч у Штутгарті, коли він покинув свою сім'ю, прикриваючись вигаданою вірністю. Жити. Життя – це життя. А розплата за нього – провина і сором. Перші дні його життя в підвалі Лізель уникала Макса. Вона заперечувала його існування, його шурхітливе волосся, його холодні і слизькі пальці, його вимучену присутність. Мамо і тато. Поміж ними пролягло стільки тривоги, стільки неправильних рішень. Вони обдумували можливість кудись його перевести. Але куди? Запитання без відповіді. У такій ситуації у них не було друзів. У них були зв'язані руки. Максу Ванденбургу не було куди податися. У нього залишились тільки вони – Ганс і Роза Губермани. Ніколи раніше Лізель не бачила, щоб вони так часто дивилися одне на одного такими серйозними поглядами. Саме вони носили до підвалу їжу і поставили порожню банку з-під фарби для Максових відходів. Вмісто банки дуже обережно мав позбуватися Ганс, а Роза носила йому відра гарячої води, щоб він міг помитися. Єврей був брудним На дворі, щойно дівчинка виходила за поріг Її зустрічала гора холодного листопадового повітря Плило, як із відра Мертве листя важко осіло на землі Незабаром прийшла черга крадійка книжок навідатися до підвалу Вони примусили її Вона нерішуче спускалася східцями, розуміючи, що не треба нічого говорити Щоб його розбудити, було достатньо й човгання її ніг вона стояла посеред підвалу і чекала. Дівчинці здавалося, що вона стоїть у центрі величезного тінистого поля. Сонце сідало за скирти полотен. Коли Макс вийшов зі свого сховку, у руках він тримав мейнкамп. Після прибуття він хотів повернути її гансу Губурману, але той сказав, щоб Макс залишив її собі. Зрозуміло, що Лізель, тримаючи його обід, не могла відірвати погляду від книжки. Саме цю книжку вона декілька разів бачила на зборах БДМ. Але вони її не читали, та й взагалі ніяк не використовували. Лише іноді згадували про її валич. А також обіцяли, що через кілька років діти отримають можливість познайомитися з цією великою книжкою, коли перейдуть до старших підрозділів Гітлер-Югенд. Макс простежив за її поглядом і теж подивився на книжку. Чи прошепотіла Лізель? У її голосі було якесь дивне пасмо, зістругане і закручене на язиці. Єврей трохи схилив до неї голову. — Біте, перепрошую. Лізель дала йому суп і повернулась нагору. Червона і захекана ідіотка. — Чи це хороша книжка? Свою промову вона повторяла в умивальні перед невеличким дзеркалом. На ній досі тримався запах сачі. Перед її приходом Макс якраз ходив до банки. «Зо Айнштанг», – подумала Лізель. «От смердючка. Гарно пахне, тільки своя сеча. День шкандибав далі». Щоночі перед тим, як поринути в сон, Лізель чула, як на кухні мамої і тато обговорюють те, що вони зробили. Розмірковують, що робити далі. Згадують, що має статися. Весь цей час на дівчинку окружляв образ Макса. У нього завжди було болісне вдячне обличчя і трасовинні очі. Лише одного разу на кухні виникла сварка. «Тато». «Я знаю». Його голос був як наждачка. Але він поспіхом змінив його на приглушений шепіт. «Я мушу ходити хоча б декілька разів на тиждень. Я не можу весь час сидіти вдома. Нам потрібні гроші. А якщо я припиню грати, вони насторожаться. Вони можуть розпитувати, чому я більше не граю. Минулого тижня я сказав, що ти захворіла» але тепер треба робити все так, як було раніше. Ось тут і була проблема. Їхнє життя немислимо змінилося, але вони мусили поводитись так, ніби нічого не сталося. Уявіть, як це усміхатись після ляпасу, а тоді спробуйте уявити, що це 24 години на добу. Отак воно, ховати єврея. Дні переходили в тижні, і вони щонайменше змирилися з тим, що трапилось. А що ще їм залишалося? Адже причини їхньої скрути – це війна, дотримана обіцянка і такий собі акордеон. До того ж, не минулої року, відколи губермани втратили сина, а натомість отримали вельми небезпечну заміну. Та найбільше Лізель шокувало те, як перемінилася мама. Може через те, як вона вміло ділила їжу чи вправно приборкувала свого особнозмісного язика, а може й через лагідніший вираз її картонного обличчя. Незаперечним було одне – ознака Рози Губерман. Вона майстерно давала собі раду у скрутних ситуаціях. Навіть коли від її послуг прання і прасування відмовлялися, покручена артритом Хелена Шміт, а було це через місяць після Максової появи на Небесній вулиці, вона просто сіла за стіл і підсунула до себе тарілку. «Смачний сьогодні суп», – сказала мама, а суп був паршивий. Щоранку, перед тим, як Лізель йшла до школи, чи у ті дні, коли вона зважувалася виходити на двір, щоб пограти у футбол або обійти пранням решту їхніх клієнтів, Роза тихенько зверталася до неї. «Пам'ятай, Лізель». Вона підносила палець до рота і більше нічого не казала. Коли дівчинка кивала, Роза зазвичай додавала. «Хороша дівчинка, зауменш, а тепер іди». Виправдовуючи татові, а тепер і мамині слова, Лізель справді була хорошою дівчинкою. Хоч куди б пішла, вона тримала язика за зубами. Таємниця ховалася глибоко всередині. Вона звично обходила містом разом з Руді і слухала його балаканину. Якось вони порівнювали враження від своїх підрозділів Гітлер-Югент. І Руді вперше розповів про їхнього лідера-садиста Франца Дойчера. Якщо він не говорив про схильності Дойчера, то заводив стару пісню про «Останній гол», який він забив на Небесній вулиці, переповідаючи і відтворюючи все до найменших дрібниць. «Я знаю», – запевняла його Лізель, – «я була там». «І що з того?» «А те, що я бачила твій гол, Завкерль». «Звідки мені знати? Наскільки я знаю, ти валялася десь на землі, ковтаючи гарзюку, яку я залишив за собою, коли забив гол». «Мабуть, саме Роді допомагав їй не збожеволіти». Дурними теревенями, вимоченим у лимонному соку волоссям і своїм нахабством Здавалося, наче від нього розбігаються хвилі впевненості у тому, що життя не більше, ніж жарт Безкінечна послідовність забитих голів, башкетних витівок і незмінного репертуару безглуздих балачок Окрім Руді, у неї були ще мерова дружина і читання в бібліотеці її чоловіка Тепер там було холодно і з кожним візитом ставало все холодніше. Проте Різель не могла не приходити. Вона брала кілька книжок і з кожної читала маленькі уривки, доки одного дня не натрапила на ту книжку, від якої не могла відірватися. Вона називалася «Свистун». Здебільшого ця книжка зацікавила дівчинку через випадкові зустрічі із Свистуном Небесної вулиці Фіфікусом. Вона пам'ятала, як він горбився у старому пальці – як він з'явився біля багаття у день народження фюрера. Книжка розпочиналася з бивства. Ножем на вулиці Відня, недалеко від собору Святого Стефана на головній площі міста. Невеличкий уривок зі свистуна. Вона лежала, перелякана у калюжі крові, а в її вухах лунала дивна мелодія. Вона пригадала ножа, як він війшов і вийшов, і посмішку. Свистун, як завжди, усміхнувся тікаючи в темну і вбивчу ніч. Лізель затремтіла від слів, а може від прочиненого вікна. Дівчинка не була певна. Щоразу, коли забирала і приносила прання мировій дружині, вона читала по три сторінки і тряслася, але так не могло тривати вічно. Так само і Макс Ванденбург не міг довго протриматися у підвалі. Він не скаржився, як він міг, але відчував, що повільно здається під натиском холоду. Як виявилося пізніше, своїм порятунком він завдячував уроком читання і писання, а також книжці під назвою «Знизовані плечима». «Лізель!» Якось увечері сказав їй Ганс. «Ходімо!» Відколи прибув Макс, їхні статум уроки тимчасово перервалися. Мабуть, він подумав, що зараз саме зручна нагода їх відновити. «На ком!» Покликав тато. «Не хочеш, щоб ти розглядащила!» «Візьмемо одну з твоїх книжок. Може, знизування плечима?» Коли дівчинка повернулася з книжкою в руках, її неабияк спантиличила пропозиція тата, що запрошував спуститися за ним до їхнього старого класу, до підвалу. Але тату... Лізель спробувала заперечити. «Ми не можемо». «Що? Невже там сидить чудовисько?» «Був початок грудня. День був дуже холодним». З кожним кроком підвал ставав все неприязнішим. Тут дуже холодно, тату. Раніше тебе це не хвилювало. Так, але не було аж так холодно. Коли вони спустилися, тату прошепотів до Макса. Можна позичити в тебе світло? Тремтливо відсунулись полотна і банки. Просунулося світло і його передали з руку рукою. Ганс подивився на світло, похитав головою і додав декілька слів. «Ес іст я ван зін нет поживілля, правда?» Рука ще не встигла затягнути полотна, як її схопив Ганс. «Ти теж, виходь, Максе, будь ласка!» Повільно полотнище відсунулося, і за ними з'явилося змарніле тіло і обличчя Макса Ванденбурга. Він стояв у вологому світлі, дивовижно зніяковілий. Він тремтів. Ганс доторкнувся до його руки, притягаючи його ближче. Ісус Марія Йосип, ти не можеш залишатися тут. Ти замерзнеш до смерті. Він обернувся. Лізель, набери ванну. Не дуже гарячу. Нехай трохи встигне. Дівчинка побігла нагору. Ісус Марія Йосип. Вона почула ці імена ще раз, коли вже була в коридорі. Поки Макс сидів у крихітній ванні, Лізель прислухалася за дверима у мивальні. Появляючи, як прохолодна вода, Перетворюється на окріп і зігріває його захололе тіло. У спальні вітальні мама з татом уже дійшли до кульмінації своєї суперечки. і Їхні стишені голоси билися об стіну коридору. Тиша. Тоді озвалася мама. Ну, добре. Так ти маєш рацію. Якщо ми ставимо на єврея, незабаром відповів їй тато, то краще вже не живого. Відтоді вони зажили по-новому. Щоночі тато з мамою розводили у своїй спальні вогонь, а тоді тихенько приходив Макс. Він сідав у кутку сутулений і спантеличений, напевне, добротою цих людей, болючим виживанням і найбільше чудотворним теплом. За щільно сутуленими шторами Макс засинав на підлозі, підібгавши під голову подушку, а полум'я вислизало і перетворювалося на попіл. Вранці він повертався у підвал. Беззвучна людина, єврейський щур, назад до своєї нори. Прийшло Різдво, а з ним і душок нової безпеки. Як вони й очікували, Ганс молодший не приїхав. Водночас полегшення і лиховісний знак. А Труді приїхала, як завжди, але, на щастя, все минуло добре. Характеристика добрості. Макс залишався у підвалі. Труді приїхала і поїхала без жодної підозри. Було вирішено, що Труді, незважаючи на сумирну поведінку, довіряти не можна. «Ми довіряємо тільки тим, кому треба», – підсумував тато. «А це ми троє». Було трохи більше їжі і вибачення перед Максом за те, що це не його релігія, але все-таки свято. Він не скаржився. Яке він мав право? Він пояснив, що його виховали євреєм. В його жилах текла єврейська кров. Але зараз, як ніколи, єврейство – це тавро. Згубна ознака найгіршого невезіння. Макс теж скористався можливістю і сказав, що йому дуже шкода, що їхній син не приїхав додому на Різдво. Тато відповів, що це не залежить від жодного з них. «Зрештою, сказав Ганс. тобі це теж знайомо. Юнак він ще хлопчисько, а хлопчисько іноді буває впертим». Більше вони про це не говорили. За перші тижні біля вогню Макс не промовив ні слова. Тепер, коли він раз на тиждень приймав ванну, його волосся вже не здавалося лізель кублом гілочок. Воно радше скидалося на кубку пір'я, що коливалося на його голові. Дівчинка досі ще трохи його соромилася. І прошепотіла татові. Його волосся як пір'я. Що? Вогонь приглушав її слова. Я сказала... Знову прошепотіла Лізель, підсовуючись ближче. Його волосся як пір'я. Ганс Губерман глянув на Макса і кивнув, погоджуючись. Я певен, він хотів би мати такий зір, як і у дівчинки. Вони не знали, що Макс їх почув. Час від часу він приносив Мейнкамф і читав її біля каміна, заглибившись у зміст. Коли він третя приніс книжку, Лізель таки набралася сміливості, щоб запитати. «Вона цікава?» Він підірвав очі від сторінок, стиснув і розтиснув кулака. Прогнавши свою людь, Макс усміхнувся. «Це найкраща в світі книжка!» Він глянув на тата, а тоді знову на дівчинку. «Вона врятувала мені життя!» Лізель трішки підсунулася і схрестила ноги. Ледь чутно вона запитала. «Як?» Ось так почався період історій. Їх щовечер розповідали у вітальні. Неголосно, але так, щоб усі чули. Уламки життя єврейського кулачного бійця складалися перед ними у цілісну картину. Інколи у голосі Макса Вантенбурга пробивалися жартівливі нотки. Але вони звучали так, ніби хтось обережно тер каменем об великий валун. Місцями його голос був глибоким. Місцями шкрябав селуха, бувало, що й зовсім осипався. Найбільшої глибини він сягав у розкаяні. Облущувався наприкінці жарту чи самокартання. «Розіп'ятих Христос!» Так вони найчастіше реагували на розповіді Макса Ванденбурга, а тоді засипали його запитаннями. Запитання на Кшалт. «Як довго ти перебував у цій кімнаті?» «Де зараз Вальтер Куглер?» «Ти знаєш, що сталося з твоєю сім'єю?» «Куди їхала та хропунка? «Ти програв йому з рахунком 10-3?» «Чому ти далі бився з ним?» Коли Лізель озиралася на події свого життя, ці вечори у вітальні були одним з найяскравіших її спогадів. Вона бачила, як полум'я танцювала на його обличчя кольору яєчних шкарлуп, і навіть відчувала людський присмак його слів. Страва його виживання подавалася шматок за шматком, ніби Макс відрізав їх від себе і підносив їм на тарілці. «Я такий йогоїст!» Він промовив ці слова і заслонився обличчя рукою, ніби щитом. Всіх покинув, заявився сюди, наразив вас на велику небезпеку. Виливши перед ними душу, Макс благав. Його обличчя розбили страждання і розпач. Вибачте, ви мені вірите? Мені справді дуже шкода. Я... Його рука торкнулася вогню, і він відсахнувся. Вони дивилися на нього мовчазні, а тоді тато підвівся і підійшов до Макса. Сів біля нього. Опік лігодь? Якось увечері Ганс Макс і Лізель сиділи біля каміна. Мама була на кухні. Юнак знову читав Мейнкамф. «А знаєш що?» – запитав Ганс. Він підсунувся ближче до вогню. «Наша маленька Лізель теж непогано читає». Макс опустив книжку. «І у вас з нею більше спільного, ніж тобі може здатися на перший погляд». Тато поперечив, чи бува не наближається Роза. Вона теж полюбляє гарну кулачну бійку. «Тату!» Лізель уже недалеко від своїх 12 років, але досі худюще, як кочерга. Обурено спарилася на стіну. «Я ніколи не билася!» «Тсс!» Усміхнувся тато. Він махнув, щоб вона стишила голос і знову схилився, але вже до дівчинки. «А хто ж тоді відколиш мати в Людві Гошмайкля?» «Я ніколи!» Вона заткнулася, не було сенсу заперечувати. «Звідки ти знаєш?» «Я зустрів його тата у кнорі. Лізель сховала обличчя у долонях, її знову спіймали на гарячому, і дівчинка поставила те саме запитання. «Ти розказав мамі?» «Жартуєш?» Він підморгнув Максові і прошепотів до Лізель. «Ти ж досі жива, правда?» Того вечора вперше за декілька місяців тато зіграв на аккордеоні. Він грав не більше півгодини, а тоді звернувся до Макса. «Ти вмієш грати?» Обличчя у кутку спостерігало за язиками полум'я. «Я вчився». Тривала пауза. «До дев'яти років. Тоді мама продала музичну студію і кинула вчителювання. Вона залишила тільки одного інструмента, але невдовзі припинила вчити мене, бо я сам опирався. Дурний я тоді був». «Ні», – відповів тато. Ти був хлопчиськом. Ночами Лізель Мемінгер і Макс Ванденбург показували інші свої схожості. У різних кімнатах обоє марили своїми кошмарами, а потім прокидалися. Вона з криком потопаючи серед простирадл, а він жадівно ковтаючи повітря біля закіптявілого вогню. Іноді, коли Лізель з татом читали десь о третій ночі, вони чули, як Макс вирівається зі сну. Йому, як і тобі, сняться кошмари. Казав тато, і одного разу, схвильована відлунням Максового перелякою, дівчинка вирішила вилізти з ліжка. Вислухавши його історію, вона добре розуміла, що він бачив у тих кошмарах. От тільки не могла з точністю сказати, який саме епізод щоночі навідувався у його сни. Лізоль тихенько спустилася в коридор і зайшла до спальні вітальні. «Макс?» Прошипотіла ледь чутним приглушеним і заспаним голосом. Спершу ніхто їй не відповів, але незабаром Макс сів і обшукав темряву. Тато досі був у її кімнаті, і дівчинка примостилася біля вогню по інший бік від юнака. Позаду голосно спала мама. Вона добряче переплюнула хропунку з потяга. Від полум'я залишився лише за упокійний димок, одночасно мертвий і помираючий. Цієї ночі кімнату наповнювали ще й голоси. Обмін нічними кошмарами. Дівчинка, розкажи, що ти бачиш у своїх кошмарах. Єврей. Я бачу себе. Бачу, як озираюся і махаю на прощання. Дівчинка, мені теж зняться кошмари. Єврей. А що ти бачиш? Дівчинка, потяг і мого мертвого братика. Єврей. Братика? Дівчинка, він помер, коли я їхала сюди, по дорозі. «Дівчинка і єврей разом». «Я, yeah, yeah, так. так». Було приємно сказати, що після цього невеликого прориву ні Лізель, ні Макс більше ні снилися їхні кошмари. Було приємно, але це неправда. Страшні сни з'являлися, як завжди, ніби найкращий гравець команди суперника, про якого подейкують, що він зазнав травм чи захворів. Але ось він, розминається з усіма, готовий вийти на поле, або як потяг, що за розкладом прибуває на нічний перон, тягнучи за собою мотузку зі спогадами. Все тягне і тягне. Весь час незграбно підкидає. Єдиною переміною було те, що Лізель сказала татові, що уже досить доросла і сама може впоратися зі своїми кошмарами. Намить здалося, що тато образився. Але як це у нього водилося, він одразу вистрелив найпотрібнішими словами. Ой, дякувати Богу. Він розплився у напівусмішці. «Нарешті я зможу нормально поспати. Те крісло мене просто вбивало». Він обійняв дівчинку за плечі і обоє пішли на кухню. Час минав, і два різні світи все більше різнилися між собою. Один – посередині будинку 33 на Небесній вулиці, а інший – існував і обертався за його межами, на дворі. Уся хитрість була в тому, щоб їх не змішувати. У зовнішньому світі Лізель вчилася знаходити більше корисного. Одного дня, коли поверталася додому з порожнім мішком для білизни, дівчинка помітила газету, що визирала зі сміттєвого баку, тижневий випуск Молькінського експресу. Вона виняла газету і забрала її з собою, щоб подарувати Максу. «Я подумала», – сказала Лізель. «Що ти захочеш розгадати кросворд, щоб якось цікаво провести час?» Макс оцінив її подарунок і на подяку за те, що вона принесла йому газету, прочитав її від першого до останнього слова, а за кілька годин ще й продемонстрував її розгаданого кросворда. Бракувало лише одного слова. «Це кляти сімнадцяти по вертикалі», – сказав він. У лютому 1941 року на свій 12-й день народження Лізель отримала ще одну вживану книжку і була дуже вдячна за цей подарунок. Вона називалася Люди з бруду і розповідала про дуже дивних батьків і сина. Дівчинка обійняла маму і тата, а Макс ніяково стояв у кутку. «Алі згуте бурц так?» Він легенько усміхнувся. «Бажаю всього найкращого у твій день народження!» Руки він тримав у кишенях. «Я не знав, а то б приготував якийсь подарунок тобі». Очевидно, брехня. Він не мав що їй дати, окрім хіба Мейнкамп. А він ні за що в світі не збирався давати німецькій дівчинці таку пропагандистську книжку. Це те саме, якби ягня подала ножам яснику. Запала незручна тиша. Ліза любиняла маму з татом. Макс здавався таким самотнім. Дівчинка важко ковтнула. А тоді підійшла і вперше його обійняла. Дякую, Максе. Спершу він просто стояв, та Ліза його не відпускала. І поступово його руки піднялися. І він обережно торкнувся її лопаток. Тільки згодом вона дізнається про безпомічний вираз його обличчя. А також про те, що тієї миті Макс Ванденбург вирішив дати їй щось замін. Я частенько уявляю, як він цілу ніч не може заснути, роздумуючи що може їй подарувати. Як виявилося, подарунок з'явився на папері десь за тиждень після її дня народження. Він приніс його дівчинці раннього ранку, а тоді спустився бетонними східцями у те місце, яке тепер полюбляв називати своїм домом. Сторінки з підвалу. Десь із тиждень лізальні за що не пускали до підвалу. мама з татом самі носили Максові їсти. Ні зауменш. Відмовляла мама щоразу, коли дівчинка хотіла спуститися до підвалу У неї завжди були якісь відмовки А чому би тобі не зайнятися чимось корисним тут? Наприклад, закінчити прасування? Думаєш розносити білизну містом? То дуже велика робота А ти спробуй, но ну, попрасуй Якщо вже маєте репутацію сварливої баби То для гарної справи можете послугуватись будь-якими хитрощами Розені хитрощі працювали на славу за той тиждень Макс вирізав декілька сторінок з Мейнкамф і замальовував їх білою фарбою. Тоді за прищепки підвисив їх до мотузки, натягнутої через цілий підвал. Коли вони висохли, почалася найважча робота. Макс був досить освіченим, але він аж ніяк не був письменником чи художником. Однак він вигадав потрібні слова і подимкою повторяв їх доти, доки не зміг розповісти без жодної помилки. Лише тоді він почав писати історію, покриваючи неї папір, що стулився і вкрився бульбашками під натиском підсохлої фарби. Пером йому слугував маленький чорний пензлик – навислий чоловік. Макс підрахував, що йому знадобиться 13 сторінок, тому пофарбував 40, припускаючи, що зіпсованих буде принаймні вдвічі більше, ніж успішних. Він також відправлявся на сторінках Молькінського експресу – намагався довести до пуття свої незграбні малюнки. Він працював, а у вухах лунав шепіт дівчинки. «Його волосся», – казала вона, – «як пір'я». Коли з писаниною було покінчено, він узяв ножа, проштрикнув кожну сторінку і скріпив їх мотузкою. У нього вийшла тринадцятисторінкова книжечка, у якій розповідалося про таке. Наприкінці лютого, коли Лізель ранок прокинулась, до її кімнати прослизнув силует Властивість Макса З'являтися якомога тихіше Наче безшумна тінь Дівчинка вглядалася в темряву Проте ледь-ледь розгледіла чоловіка Що не ближався до неї Агов Жодної відповіді Нічого, окрім тиші його кроків Що підступала, коли він підійшов до ліжка І поклав книжечку на підлогу Поряд з її шкарпетками Сторінки хруснули Злегка. Один їх край загинався до підлоги. «Агов!» – цього разу він відповів. Лізель не могла точно визначити, звідки пронулали слова. Головне, що вона їх почула. Вони наблизились і опустились на коліна біля ліжка. Запізнілий подарунок на день народження. Удивишся зранку. Добраніч. Якийсь час вона то засинала, то знову прокидалася, уже не непевна, чи Макс справді приходив, чи це їй наснилося. Вранці, коли Лізель прокинулась і перекотилася на край ліжка, на підлозі вона помітила сторінки. Вона простягнула руку і підняла їх, прислухаючись, як папір шурхотить у їх вранішніх руках. Все своє життя я боявся людей, які нависали наді мною. Дівчинка гортала сторінки, а вони тріщали, ніби перешкоди у радіоприймачі. Три дні, як мені потім розповіли, і що я побачив, коли прокинувся. Затерті сторінки Mein Kampf їм затулили рота. Вони задихалися під шаром фарби, коли їх гортали. Тоді я зрозумів, що найкращий навислий чоловік у своєму житті Лізель тричі читала і переглядала Максів подарунок. Щоразу, звертаючи увагу на новий штрих чи нове слово, прочитавши її втретє, дівчинка тихенько вибралася з ліжка і попрямувала до кімнати батьків. Виділене місце біля каміна було порожнім. Вона роздумувала, як вчинити, і дійшла висновкою, що було б добре, бо більше було б просто бездоганно подякувати йому там, де творилася книжка. Лізель спустилася східцями до підвалу. Вона помітила, що на стіні проступає уявна фотокартка в рамці – таємниця з лагідною усмішкою. «Лише кілька метрів, а така довга та дорога до полотен і банок з-під фарби» які ховали за собою Макса Ванденбурга. Вона відсунула ближній до стіни полотнища і утворився вузенький коридор, крізь який можна було зазирнути до середини. Спершу Лізель побачила його плече. Тоді повільно і натужно простонула руку крізь невеличку щелину і торкнулася плеча. Його одяг був холодним. Він не прокинувся. Дівчинка відчувала його ледь чутне дихання. Бачила, як плече трішки підіймається, а тоді знову опускається. Декілька секунд вона спостерігала, тоді сіла і сперлася на стіну. Здавалося, що заспане повітря припленталося за неї до підвалу. Незграбні літери з її уроків велично розтягнулися на стіні біля східців. Зазубрені, такі дитячі і такі милі. Вони споглядали, як захований єврей. І маленька дівчинка сплять рукою до плеча. Обоє дихали, німецькі і єврейські легені. Біля стіни лежав навислий чоловік, німий і задоволений, як приємна сверблячка в ногах Лізель Мемінгер.